Curcubeul Slavei Curcubeul Slavei stă sub semnul Duhului Tăriei, care înalță gândul și cuvântul spre cerul cântecelor celor îngerești de slavă. Poetul ajutat de Sfântul Arhanghel Gudil devine un slăvitor al lui Dumnezeu și învață pe cei care îl ascultă, cum să-l slăvească pe Dumnezeu? Poezia devine un im de slavă, adresat prea Sfintei Trei Im, Tatălui Ceresc, Domnului Isus Hristos, Sfântului Duh, Maicii Preacurate, De aceea acest ciclu cuprinde psalme de slavă. Sfinții părinți, au transmis prin sfânta tradiție această învățătură că cea mai de preț faptă este rugăciunea, iar dintre rugăciuni cele mai înalte sunt cele în care Dumnezeu este iubit și slăvit. În lumea noastră lăuntrică, Domnul Isus născut ca prunc crește și din credință devine iubire, adică atinge vârsta maturității. În noi înșine are loc geneza unui univers creat de Dumnezeu cuvântul, echivalent cu universul exterior. Acest proces caută să-l exprime psalmii de slavă. De aceea, sfinții părinți spuneau că pentru Dumnezeu un suflet de om valorează cât tot pământul. De aceea, atunci când demonul îl ispitește pe Domnul Isus Hristos, îi oferă tot pământul. De aceea și în poemul Luceafărul de Mihail Eminescu, Părintele Ceresc îi oferă pământul să-și facă din el hiperion împărăție. Această împărăție a Domnului Isus Hristos este definită simbolic prin curcubeul slavei. Curcubeul slavei este legea iubirii care generează viața, este apa cea vie a Duhului Sfânt, este adâncul din care se nasc Sfintele Taine, este semnul de pace, mlădița de măslin pe care în mod simbolic o primim. Curcubeul slavei lui Dumnezeu este darul Duhului Sfânt care pentru noi devine destinul cel sfânt. Poetul trăiește chenoza, adică golirea, părăsirea, fiindcă își împarte tuturor ca o pâine trupul spiritului său, sub forma psalmilor, iar rugăciunea devine imnul iubirii lui Dumnezeu, cu care îi împărtășește pe toți cei care folosesc cuvântul său. În același timp, poetul trăiește teonoza, adică înălțarea, învierea, fiindcă poezia stă ca o cruce pe care Duhul poetului retrăiește evenimentele Sfintei Evangheliei, dar și valorile spirituale de la geneză până la Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul.